Sending nummer 4. Geo på Norge, allt om geocaching. Jonne, hur er du idag? Hej, hena. Idag så er jag ute i fälten. Eh, klart att jag håller mig inne så har jag varit nästan nu då och ser oss den lorden på toppen av Hamraheia. Ja, ja. Her ja. Och har vi ju inne ska se En cache som egentligen är väldigt fantastisk när man tänker på hvor han ligger, um, den ligger på toppen av Kristiansand så da kan du se hele Kristiansand wow. fra lunsida, det er jo helt topp å få slik cashmark, så god utsikt Farf. så hvis du vil ta en tur eller bor i så ta en tur innom på Hammerhøya, GC4 i GRF ta og sjekk den opp, den er fantastisk så det er uh, men, det er en utegående reporter i dag det er kult ja, jeg tenkte jeg skulle høre litt i felten i dag og kanskje jeg tar og gjør det litt fremover det er godt slik jeg kommer ut til forskjellige cacher ja, ja, ja, så klart, så klart. Eh, hvordan er det med sendingen i dag? hva skal vi ta frem? Eh, det er jo en eh, tilbakevennende et tilbakevennende moment når dere med geocaching gjør ned og det er jo muglere muglere kan vi godt ta opp muglere ja, ja, ja. er jo du har sett hvor en casher, på et eller annet tidspunkt i karriere sier som casher, så kommer bort til muligere. Er det ikke det? Det gjør man. Ja. Er det noen konkurranse på gang? Konkurranse, men det må man alltid ha. Ja, så har vi vel noen også fått noen vinner for konkurranse? Det vi må introdusere, ja. absolutt. Ja, ja. ja, men vi venter litt med dem. Venter vi venter litt med dem. Vi kommer litt i sendingen så blir det avslørt. Forrige vinner, det gjør det. Du, Irene, jeg hørte noe råkult på TV-en just. Å ja, gjorde du det, Håttå? Ja, nå må du bare høre her. Hør på dette klippet her. Vi har fått en telefon fra en melde om at det muligens skulle ligge et narktipo ute på et annet sted. Men du, vet du det kan være? Nei. Geocatching. Det kan være, sant? Vi skal skrive det er klart at det vil alltid damme seg noen forventninger vi får melding om noe som det første kan høres ut som å være et narkotikadepot så da er det lett for at de gjeipen kanskje henger litt og det viser seg å helt ubetydelig men hva det egentlig det er for noe? de går inn på internett sånn noen distrikter og så får de, sender de ulike GPS-posisjoner til andre så må de kjøre så finner de og så skriver de navnet i boka så det det är många Natur, var kul det regnet. <laughs> jo, det var bra. <laughs> <Geocaching -TV. laughs> det är perfekt Ja, ja, ja. Det kan gå att mer, men kanske inte den bästa måten att få fram grejer, men på det. At politiet må bli nordert og slikt, det, det er kanskje litt hittet. Men det er vel sånn, er for politiet det er det ikke lett å vite hva, hva som er bra, ja. så da må det jo gå og sjekke det. Ja, altså er det jo, det, altså mange, i bynære områder i hvert fall, så det, det ser jo unnektelig litt mistenksomt ut da, med sølvfarger, poser, klistret under benker og bakskilt, og, eh, for ikke snakke om de her eh, lappene, eller... Posene som er klistret bak eh, sikringskap og sånn i byen, det er jo mistenkelig, da. Det er akkurat det det gjør, og eh, jeg kjenner jo til, også til en annen krasje som, eh, dessverre så vet jeg ikke helt noe aktiv ord, men jeg har hørt det, <laughs> det ble ringt inn en bomutryssel på henne, det er jo litt veldig ekstremt, men <laughs> ja. sånn er det når de ligner på litt forskjellige ting. Så. Ja, jeg kan jo i dagens samfunn det er en del... Eh, sånne eh, trusselbilder som eh, går litt opp og ned, så kan jo kanskje spørre seg om plassering av kersjer, og, og sin egen oppførsel når när er ute og kersjer, og det ut. Ja, og, og det er også noe vi har faktisk prøvd å få tag i politiet og snakke, snakke med de, sendte en liten mail <coughs> om de kan komme med noen gode råd til oss og hvordan vi burde ja, oppfører ja. oss når vi er med med vi har ikke fått noe svar fra dem. Vil dere ikke svare? Nei, det var jo litt trist. Ja, det, var, så, det hadde vært veldig interessant å høre... Uh, ja, kanskje vi kunne ha hjulpet til litt her. Så, kanskje så det er det noen vi... casherer som er politi, det hadde vært kult. Da må dere ta kontakt ja. med oss. <laughs> det hadde vært <laughs> Ja, det hadde vært noe. Det hadde vært veldig artig. Du, jeg kom over en liten sak både i Skottland og i Tyskland så er det politi eh, som har laget sin egen kersjekonto. Ja, det var artig. Det var jo veldig artig. I, i Tyskland så er det et politihelikopter med en sporbar eh, kode faktisk, som er, altså, det er en TV. <laughs> artig. Ja, det er jo kult da. Da vet du att at politiet på vår side i hvert fall. <laughs> ja, enkelte enheter i hvert fall er <laughs> til dels ivrigere kersere. Men det er, jo, det er jo faktisk en del kanske. Det her i landet også som har vært i kontakt med politiet når de har eh, vært ute og casher. Og jeg har fått tak i en som har vært eh, i nærkontakt med politiet når han var ute og casher. Og hva det som skjedde da for noe? <laughs> ja, vi, eh, han kan få lov å fortelle selv. Ja, la oss ja. det. Det hørtes hvert hjemme. Ja. Ja.